Skådespelerskan Paulin Brunius utses av regeringen till ny chef för Kungliga Dramatiska Teatern efter Olof Molander. Jag är glad över utnämningen. Glad över det förtroende man därmed visat mig. Och jag hoppas att ingen tvivlar på att jag vill göra allt för att kunna bära ansvaret. Med den glädje som ett sådant ansvar bör bära. Kall Järard gör i sin höstrevy i Stockholm stor succé som en porträttlik Pauline Brunius. Hon sitter själv i premiärpubliken och får till sin förfäran se att Kall Järard inte bara har lyckats ta reda på hur hennes premiärklänning ser ut, utan också låtit sy en exakt likadan åt sig själv. Jussi Björling debuterar på Metropolitan i New York, som Rodolf Puccinis bohem. Cole Porter kan glädja sig åt en succé på Broadway efter ett par bleka år. Höstens Porter-musikal heter Livet It To Me och i den debuterar en ung man vid namn Gene Kelly i en liten roll. En annan debutant väcker mer uppståndelse. While off, a game of golf I may make a play for the caddy But when I do, I don't follow through Cause my heart belongs Daddy if Mary Martin får rycka in i sista stund och ersätta en av showens stjärnor som försvunnit med en oljemiljonär. Hon gör succé inte minst med den lite vågade portrevisan My Heart Belongs to Daddy 1938 har Sara Leanders tyska film Tillbaka till hemmet svensk premiär och primadonnan måste ha poliseskort för att kunna ta sig fram mellan alla beundrare. Kritiken är mycket positiv. Den kvinnliga tyska filmaren Leni Riefenstahls dokumentärfilm i två delar om Berlin OS 1936 har premiär i Berlin och berömmet haglar. Den franska filmen Dimonas Kaj i regi av Marcel Carné och med manus av Jacques Prévert har premiär. Huvudrollerna spelas av Jean Gabin och Michel Morgan. Årets Nobelpris i litteratur blir omedelbart hårt kritiserat. Priset går till den amerikanska författarinnan Pearl Buck, främst för hennes roman Den goda jorden. Men kritikerna tycker att det borde ha gått att hitta en värdigare pristagare. Nobelpriset i fysik går till den italienske forskaren Enrico Fermi för barnbrytande upptäckter på atomklyvningens område.